și în și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care aduce cu multă bucurie pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul L-119. Emisiunea creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții a pregătit cu multă bucurie și cu dragoste pentru dumneavoastră textul lecțiunii noastre de astăzi care începe cu versetul 9 din Luca de la capitolul 9. Continuându-ne istorisirea foarte palpitantă, că am ajuns la punctul culminant al istorisirii din întâmplarile petrecute în satul Zaroșie, consemnate de Cristina Roy în lucrarea intitulată În exil, citim cele ce au urmat după întâlnirea lui Andrei cu Eduard Zamec și lui, întâlnire care l-a șocat atât de puternic încât a căzut într-un leșin aproape de moarte. În starea aceea de leșin în care se afla, Ana intervine și propune să fie dus în moară, ceea ce s-a și întâmplat. Până seara, se știa deja în zaroșie că Andrei primise vizita a doi domni, unul fiind tatăl lui iar celălalt un prieten. Dar vizita aceasta îl zdruncinase în așa fel, încât căzuse în leșin. Prietenul își luă imediat răsura și plecă spre doctor. Din fericire, îl întâlni pe acesta pe drum. Când ajunse la moară, Andrei era încă tot leșinat. De fapt, el trăia, respira, dar nu-și deschidea ochii. Semăna aproape cu o lumină care se stinge încetul cu încetul. Asta se povestea prin sat. Restul, cât de deznădăjduit era tatălui Andrei, cum îi făcea el lui Cozima în durerea lui reproșuri peste reproșuri, cum stătea acesta alături paled și rece, asta o știa numai Ana. Ea suferea cu toți, cu Cozima pentru nădejdire și planurile lui năruite cu tatăl, a cărui jeluire inima fetei. Otmar! Otmar, fiul meu! Singurul meu fiu! Iartă-l pe nefericitul tău, tată! Ah, cum am învoit eu să se poarte așa cu tine! Planul nebunesc mi s-a părut bun. Te-am lăsat aici să duci lipsă trupește și sufletește și toate astea numai ca să mori acum în fața ochilor. Ah, tu ai vorbit într-adevăr, da, ai vorbit, dar cu ce preț? Ah, ce o să mă fac? Ce o să mă fac dacă o să mori?" Ana, care era alături, îndrăznit să obiecteze. Dar el nu trebuie să moară, domnule." Totuși, bărbatul cel chinuit în durerea lui se răsti la aspru. Și cine mi-l va învia?" Dumnezeu, Isus Hristos în care el crede acum." Bărbatul început să se liniștească. Domnule, eu mă rog și cred că Domnul Isus vă va salva fiul. Dacă îl vom ruga amândoi?" Atunci o va face domnul în mod sigur. Ah, rugați-vă, rugați-vă voi, împloră tatălui Andrei. Când trec printr-un necaz mare, când orice ajutor omenesc e zadarnic, atunci oamenii simt totdeauna că există cineva mai înalt care poate să ajute. Dar pentru că altminteri au uitat de el, în clipa aceea nu știu cum să se apropie de el. Le lipsește încrederea necesară cât bine le face prezența unui om care are intrare liberă la Dumnezeu în momentele acelea. Când Ana, cu inima care se revărsa, se rugă tare pentru viața lui Andrei, tatălui, care nu mai auzise încă niciodată o rugăciune ca unui copil adresată tăticului lui, simțea că parcă cineva îi însuflă o nouă nădejde în inimă. Ce simțea Cozima? El nu îngenunche și nu se rugă. Pe cine să cheme el? Pe marele răbdător care a murit și a fost îngropat pentru învățătura lui? Ana ceruse ajutorul lui Iisus cel viu, cel înviat. Ciudat, în inima amorțită a morarului, deodată ca o scânteie tânjirea. O, de-ar fi el viu, de-ar avea Ana dreptate. O, dacă rugăciunea aceasta este ascultată, atunci, Hristos, ești viu pentru mine. Veni doctorul. Pe drum află despre ce era vorba. El ascultă atent explicația recea lui Cozima și vorbi cu el nestânjenit înaintea tatălui lui Andrei în felul acesta. Domnule Hora, îl învinovățiți pe nedrepe domnul Cozima. Sfatul colegului meu din Zarosie a fost corect. După cum s-a dovedit, fiul dumneavoastră și-a redobândit graiul. Că marele șoc nervos a acționat dăunător este adevărat. Totuși trebuia prevăzut. La o operație grea, omul trebuie totdeauna să fie pregătit pentru viață sau pentru moarte. După aceea consultă bolnavul. Șocul este mare, dar el este tânăr și sănătos. Când s-au liniștit nervii, când se trezește și va vorbi, atunci nu este exclusă posibilitatea salvării. Dar, domnii mei, trebuie să plecați de aici. Mai ales pe domnul Zamec nu are voie să-l vadă, căci asta l-ar omorî cu siguranță. Tatăl lui Andrei striga atunci. O, oh, dar nu-l las pe fiul meu aici! Vă rog, domnule doctor, ajutați-mă să-l transport acasă! O, oh, nu, nu! La asta nici să nu vă gândiți, domnule Hora! Fiul dumneavoastră nu are voie sub niciun motiv să plece în situația de acum. Dacă mai este posibilă salvarea, atunci poate surveni numai aici. Domnul Zamec va veni cu mine ca să aducă medicamente. Lângă bolnav trebuie să rămână numai unul. Dar cine? Eu, se anunța Ana. Vă rog, lăsați-mă cu bolnavul, o să fac exact după indicațiile pe care mi le dați. Iubiți ascultători, din motive de timp, suntem nevoiți să ne oprim istorisirea aici. Cu ocazia lecțiunilor viitoare vom afla rând pe rând desfășurarea tuturor evenimentelor și cum a folosit Dumnezeu toate aceste împrejurări spre mântuirea tuturor participanților la aceste evenimente. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că din harul Tău prin mila ai făcut cunoscut nouă și că noi putem veni la Tine liberi și cu încredere în momente de grea cumpănare ale vieții, pentru că în bunătatea Ta ne te-ai făcut cunoscut mai dinainte. Te rugăm ca prin mesajul de astăzi să te faci cunoscut tuturor celor care nu te-au cunoscut, iar cei care te-au cunoscut să te cunoască prin mesajul de astăzi mai mult ca un tată iubitor, plin de dragoste și care urmărești numai binele, bietei făpturi omenești căzute în păcat. Te rugăm să faci lucrul acesta din dragoste pentru numele Tău care se odihnește peste noi, pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Nori când apar Tu îmi ești un veșnic far Pașim mică și mă Ție, Doamne Sfânt că ni zborul Tău ceresc Sufletul Sfințesc Nai ai în lumea semănare, Nu e nimeni soare, Nici în cer, nici pe pământ Cum ești Tu de Sfânt Dragostea Preștește, să Harul lui Dumnezeu este pricina încrederii și a în cele mai critique împrejurări ale vieții, cât și pricina cântării în umblarea noastră de toate zilele. Iubiți ascultători suntem în versetul 9. De la Luca, de la capitolul 9, pe care îl voi citi urmat de explicațiile care îl însoțesc. Dar Irod zicea, lui Ioan i-am tăiat capul. Cine este oare acesta despre care aud astfel de lucruri? Și căuta să-l vadă. Suntem deci în împrejurarea în care Irod, împăratul, auzise despre lucrările Domnului Isus și sta în cumpărăneștiu un ce să creadă despre el. Făcându-și acest proces de conștiință, Irod recunoștea că este un ucigaș și că nu ucisese pe un om de rând, ci pe un sfânt al lui Dumnezeu. Dar această recunoaștere nu era o pocăință a lui, ci numai o întărire a unei fapte săvârșite în trecut pentru lămurirea unei situații prezente. Adevărata recunoaștere a păcatului este atunci când îți pare rău că l-ai săvârșit? Și cauți să îndrepți cât este cu putință urmările lui, adevărata recunoașterea păcatului, te conduce cum a fost condus și Petru după repădarea lui de Domnul Isus, să privești la el. Să avem grijă, iubiților, să nu tăiem capul nimănui cu sabia ascuțită a limbii noastre. Este o ucidere. Irod dorea deci să cunoască pe Mântuitorul Iisus Hristos, dar nu pentru ca să-L recunoască drept Mesia, nici ca să-L de vrăjmaș, ci din simplă curiozitate. Când vrei să cunoști pe Dumnezeu și tainele Lui din curiozitate firească și pe calea rațiunii firești, nu vei ajunge niciodată la adevărata cunoaștere. Dumnezeu nu satisface asemenea curiozități. El însă se descopere oricărei inimi sincere, care dorește izbăvirea de subrobia păcatului și contopirea cu făcătorul său. Intrăm în templul lui Dumnezeu și vedem acolo lucruri minunate, necunoscute în lumea păcatului, dar intrăm numai prin ușa lepădării de sine, prin ușa credinței în Domnul Isus și în jertfa lui. Irod căuta să-l vadă pe Isus, dar îl căuta pe o cale a lui, de aceea nu și-a putut împlini dorința. Când îți pui sincer întrebarea cine este Iisus, vei ajunge să-L vezi și să-L cunoști. Cunoașterea aceasta va fi viață și lumină pentru tine și te vor cunoaște toți că te-ai întâlnit cu Marele Mântuitor. Citim despre Petru și Ioan că atunci când au fost chemați de Marele Sinedriu, de religioși aceia îmbrăcați în haine, așa zise sfinte, să dea socoteală pentru minunea săvârșită, au vorbit în așa fel, încât mari preoți s-au mirat știindu-i oameni necărturari. Apoi, tragei concluzia, a se citit cartea Faptele Apostolilor, căci acolo se găsește relatată întâmplarea, tragei concluzia aceasta, se cunoștea că au umblat cu Isus. Deci, acela care s-a întâlnit cu Mântuitorul va fi cunoscut de cei din jurul lui, prin vorbele lui, prin cunoștința lui, prin privirile prin faptele și prin gândurile lui că s-a întâlnit cu Mântuitorul. Apostolul Luca lasă acum puțin deoparte împrejurarea cu Irod și ne istorisește în versetul 10 următoarele. Apostolii când s-au întors au istorisit lui Isus tot ce făcuseră. El i-a luat cu sine și s-a dus la o parte lângă o cetate numită Betsaida. Se vede de aici că atunci când împlinești tot ce ți-a poruncit Isus, Vii cu fața senină și fericit înaintea lui, istorisindu-i felul cum s-au petrecut lucrurile. Când însă nu plinește în tocmai cele spuse de el, n-ai curajul să vii în fața lui și simți o stare grea în toată ființa ta. Ucenicii Domnului Isus, după ce s-au întors de misiune, plini de bucurie, au istorisit mântuitorului biruințele lor, iar el i-a luat cu sine și s-a dus la o parte lângă o cetate numită Betsaida. Numai când împlinești în tocmai cuvântul Domnului Isus te ia cu El la o parte față de lumea care te înconjoară și îți descopere mai adânc tainele adevărului Său pentru lucrările viitoare pe care ți le va da să le săvârșești. Fericită este starea de a fi la o parte cu Isus, neamestecat cu cetățile lumii acesteia. Aici îi simți părtășie adevărată, aici este liniștea de plină atât de necesară iubirii, Aici vezi lumina negrăită a feței dumnezeiești, aici devii mai om și mai îndumnezeit în același timp. Așadar, Domnul Isus s-a dus la o parte lângă o cetate numită Betsaida. Domnul Isus nu-și duce ucenicii săi în cetățile, în partidele religioase din vremea veacului de acum, pentru că în cetăți este primejdie. El le-a pregătit o singură cetate care se află în ceruri, cu felul de a fi al cerului și ca să intre în ea trebuie să devină cerești încă de pe pământ. Nu poți să devii ceresc decât atunci când ești liber de duhul cetăților lumești. Deci el i-a dus lângă o cetate numită Betsaida. Numele Betsaida înseamnă întâlmăcire casa peștilor. Lumea este locul de unde se prind pești pentru cetatea lui Dumnezeu. Lângă cetatea peștilor, Betsaida duce Domnul Iisus pe ucenicii săi ca să invețe învețe cum să prindă pești, adică suflete, pentru împărăția vieții veșnice. Ferice de noi, dacă înțelegem sensul duhovnicesc al cuvântului lui Dumnezeu, însemnătatea lui spirituală, vorbirea Domnului din el, nu să rămânem la litera moartă. Cuvântul lui Dumnezeu spune că slova ucide numai duhul E cel care dă viață. În versetul 11, iată ce ni se povestește în legătură cu această plecare a ucenicilor și a Domnului Sus la o parte. Noroadele au principul lucrul acesta și au mers după el. Isus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. La fel ca și turma de oi. Turma de oameni, adică noroadele, are simțul, are instinctul ei și nu dă greș când e vorba de păstorul bun, care o duce la pășunile cu hrană plăcută și bogată. Prin ceea ce dădea, prin învățătură și lucrări, Domnul Isus, a devenit iubit și căutat de noroade. El dădea pâinea adevărului și vindecare de boli. Oare cine nu are nevoie de așa ceva? Iată de ce îl urmau noroadele. Când vezi pe cineva, Că împarte pâinea adevărului și a dragostei dumnezeiești, ascultă-l, pentru că este trimisul lui Dumnezeu. La rândul tău, dacă ești cu adevărat urmașul Mântuitorului Hristos, dacă iei din cămara sa pâinea adevărului, ești dator să o împarți tuturor flămânzilor de pe lângă tine. Citim deci că Iisus a primit bine în oroadele, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu, și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Da, acesta este Isus. Primește bine pe oricine vine la el și îi dă tot ce-i trebuie pentru viață. Îi vorbește mai întâi despre împărăția lui Dumnezeu, adică îi asigură viața veșnică și apoi îi dă tot ce are nevoie pentru viața trecătoare. Domnul nu inversează valorile. Ca urmașai lui, trebuie să învățăm și noi de la el toate lucrurile. Să primim bine pe toți cei câți vin la noi și să le stăm într-ajutor în toate privințele. Și iată ce aflăm din versetul următor, versetul 12. Fiindcă ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat și au zis. Doamne, dă drumul noroadelor ca să se ducă în satele și cătunele de prin prejur să găzduiască și să-și caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Pe marginea acestui verset să cugetăm puțin. Când vezi că se întunecă orizontul, ce poate fi mai plăcut și mai necesar decât să te apropii mai mult de Mântuitorul Iisus Hristos? Așa au făcut ucenicii. Se spune aici că ziua se pleca spre seară și ei s-au apropiat de Domnul Iisus. După ce s-au apropiat, i-au făcut o cerere și anume, dă drumul noroadelor. Mântuitorul nostru nu ascultă orice cerere. Toate rugăciunile noastre, care nu au în vedere în duhovnicirea noastră, toate rugăciunile noastre care nu privesc lepădarea de săvârșit de noi înșine și contopirea totală cu Dumnezeu, toate aceste rugăciuni rămân neascultate. Cum era să asculte Domnul Sus cererea ucenicilor de drumul noroadelor când el chema noroadele la sine? Nu! Nu pentru acest lucru a venit el din cer. El a venit din cer și spune, pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Așa spune el cu apăs în Ioan 637. 37. Deci ucenicii spuneau, dă drumul noroadelor ca să se ducă în satele și cătunele de prin prejur să găzduiască și să-și caute de ale mâncării. Domnul Isus nu trimite niciodată să-și caute hrana în altă parte pe aceia care sunt cu el și numai cu el. Și mai ales nu trimite în sate și cătune, adică în grupări de oameni. Cum să plece cineva flămând din fața lui? Și unde poate fi hrană mai bună și mai adevărată ca la el? Unde mai poate fi hrană decât la el? Lucrul acesta trebuie să-l știm bine, foarte bine. Spuneau deci ucenicii pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Dragii mei! Cu Isus nu ești în loc pustiu, chiar dacă te afli în mijlocul saharei. El este pâinea și apa vieții, el este grădina înmiresmată a harului veșnic, el este totul, totul pe deplin. Cineva a mers atât de departe încât a spus, mai bine cu Domnul Isus în iad, decât fără El în oricare altă parte, căci unde este Isus, acolo este cerul. Crezi tu lucrurile acesta, fratele meu? Ferice de tine dacă îl crezi și dacă trăiești după credința ta. Iată ce răspunde Domnul Isus ucenicilor la cererea care ei o adresează în legătură cu noroadele. Citim versetul 13. Isus le-a zis, dați-le voi să mănânce, dar ei au răspuns, n-avem decât cinci pâini și doi pești afară numai dacă ne vom duce noi ne să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Observăm că atunci când Domnul Iisus dă o poruncă, odată cu ea dă și posibilitatea de împlinire. Trebuie să știm că El nu cere nimic de la nimeni înainte de a-i da ceea ce îi cere. Isus le-a zis deci, dați-le voi să mănânce. În orice împrejurare ne-am aflat, să fim atenți la ceea ce spune Domnul Iisus și să împlinim în tocmai. Ceea ce spune El este adevărul, iar adevărul are putere de biruință asupra tuturor greutăților oricât de mari ar fi. Ei ce deci, au răspuns, n-avem decât cinci pâini și doi pești. Cu puținul pe care îl ai, dragul meu, cuvântul Domnului, mergi și fă lucrarea Lui, căci vei reuși. Nu puținul tău, ci binecuvântarea lui va sătura mulțimile, să nu uiți adevărul acesta de mare, de mare preț. Anume, lângă puținul tău, dacă îl adaugi pe Dumnezeu, poți face orice, pentru că Dumnezeu este totul. Ceea ce contează este nu puținul sau multul tău, ci Dumnezeu care este în puținul sau multul tău. Frații mei, noi, și Domnului Isus, suntem așezați în pustia acestei lumi ca să dăm mâncare gloatelor flămânde după pâinea adevărului. Această pâine o avem din belșug pentru noi și din ce avem să dăm și altora, să nu ne temem că avem prea puțină pâine ci să ascultăm cuvântul Domnului care ne trimite. Nu ce avem noi va sătura pe cei flămânzi, ci cuvântul Domnului este cel care satură. Iată un adevăr de care trebuie să ținem seamă. Și iată ce s-a mai întâmplat. Citim versetul 14. Și erau aproape 5.000 de bărbați. Iisus a zis ucenicilor săi, puneți-i să șadă jos încete de câte 50. Pline de înțeles sunt toate vorbele și toate semnele din Sfânta Scriptură, cuvântul scris al lui Dumnezeu. Trebuie însă să le citim cu rugăciune și în lumina Duhului Sfânt, ca să se poată prinde înțelesul duhovnicesc care aduce cu adevărat folos și roadă pentru Dumnezeu. Aceia care citesc cuvântul numai pentru un ritual, numai pentru ca așa au apucat, numai pentru că așa zic ei că ar fi bine, aceia nu prind înțelesul duhovnicesc nu sunt hrăniți, cu toate că vin în atingere cu el. Venind până lângă farfuria de mâncare și privind-o grabă pentru câteva minute, niciodată nu o să fie sătul. Numărul 5, 50, 500 și 5000 este întâlnit des pe paginile Sfintei Scripturi. Fără să indic locurile unde sunt scrise, Citiți întreg Noul Testament și le veți găsi singuri, am să amintesc câteva împrejurări. Spre exemplu, 5 din casă, 5 bărbați, 5 cetăți, 5 cuvinte, 5 fecioare, 5 frați, 5 perechi de boi, 5 pâini, 5 poli, 5 pridvoare, 5 vrăbi, 50 de coți, 50 de dinari, 50 de ani, 500 de dinari, 500 de frați, 500 de coți, 5.000 de coți, 5.000 de miei, 5.000 de oameni și așa mai departe. La evrei, acest număr era socotit ca ceva de plin în vederea unei lucrări, ca o mână cu 5 degete bună pentru orice lucrare. Din punct de vedere duhovnicesc, numărul 5 înseamnă cele 5 simțuri ale omului normal. 5 pâini pentru 5.000 de bărbați. Așezați încete de câte 50, arată că ceea ce dă Dumnezeu satură întreaga făptură omenească în toate facultățile ei. Harul lui Dumnezeu acopere omul de jur împrejur și îi satură toate laturile ființei sale. Oricine vine cu credință la Domnul Isus nu va fi lăsat să plece de lângă el fără împlinirea nevoilor. Nici bolnavii, nici flămânzii, nici păcătoșii nu vin zadarnic la el, ci toți primesc ceea ce le trebuie, atât pentru trup, cât și pentru duh, într-un cuvânt, acopere toate nevoile ființei lor. În versetul 15 aflăm că după indicațiile care le-a spus Domnul Isus, citesc versetul, Așa au și făcut, i-au pus pe toți să jos. Ascultarea fără întârziere... Și în tocmai de cuvântul lui Dumnezeu este izvorul tuturor binecuvântărilor în viața celui credincios. Ucenicii au ascultat îndată porunca Domnului Iisus și au pus pe toți, adică toată mulțimea, să șadă jos ca să primească hrană. Din punct de vedere duhovnicesc, noi, credincioșii Domnului Iisus, așa trebuie să facem și astăzi, pe toți câți îi aducem la Mântuitorul să-i așezăm jos, la picioarele lui ca să le poată da el pâinea adevărului smerenia lepădarea de sine este o condiție principală pentru primirea pâinii adevărului numai cine stă jos poate primi hrana de sus a tainelor lui Dumnezeu acela care are duh luciferic cel înalțat pe stâncile ascuțite ale euului său ambițios nu este în stare să primească hrană duhovnicească chiar dacă ar ploa peste el mană din cer. Ucenicii, deci, așa au și făcut. I-au pus să șadă jos. Ca să pui pe alții să șadă jos, trebuie să fii tu mai întâi așezat jos. Numai cei smeriți pot ajuta pe alții să se smerească. Sub nicio formă, să nu întărim Duhul Luciferic în om, ci întotdeauna, prin exemplu nostru personal, să îndemnăm pe toți să vină să șadă jos, ca să poată primi pâinea cerească adevărului, pâine care vine de sus și care dă viață nouă și veșnică. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L119 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Vă lăsăm să plecați cu o cântare pe care o veți asculta acum.